І це виявилося корисним. Я хочу, мовила Нора, спокійного життя. Такого, де я працюю з тваринами. Де обрала роботу в притулку для тварин, у який я ходила на практику в школі, а не теорію струн. Так, дайте мені таке, будь ласка. Виявилося, що в цей спосіб існування перейти дуже легко. Спала вона в цьому житті міцно. І прокинулася тільки тоді, коли будильник продзвонив за 15 до 8. Нора поїхала на роботу в обшарпаному старому хюндаї, який пахнув собаками і печивом. І в салоні було рясно натрушено крихт. Проминула лікарню та спорткомплекс, під'їхала до маленького паркінгу біля сучасного одноповерхового притулку для тварин побудованого з сірої цегли. Весь ранок Нора годувала собак і вигулювала їх. Одна з причин, з яких влитися в це життя було просто, полягала в тому, що Нору зустріла дружня, приземлених манер жіночка з темним кучерявим волоссям і йокширською вимовою. Жінку звали Поліна, і вона повідомила, що зараз Нора має починати роботу не в котячому притулку, а в собачому. Тож Нора мала повне право на спантеличний вигляд і питання, що саме там треба робити. Ну а з тим, кого як звати, легко було дати раду, бо всі працівники носили імені Беджі. Нора вигуляла новоприбулу собаку породи бульмастив на полі біля притулку. Поліна розповіла, що господар жахливо кривдив тварину. Вона показала кілька маленьких круглих шрамів на шкірі собаки опіки від цигарок. Нора воліла б жити у світі, де немає жорстокості, але всі доступні світи населені людьми. Дівчинку-бульмастифа звали Саллі. Вона боялася всього. Власної тіні, кущів, інших собак, ніг нори, трави, повітря. Однак нора їй вочевидь припала до душі, і собака навіть дозволила їй Зовсім трошки. Почухати живіт. Потім Нора допомогла чистити хатки маленьких собак. Вона, по думки, називала їх хатки, бо це їй подобалося більше, ніж точна назва – вальєри. Там мешкав триногий німецький вівчарка Дизель, який, схоже, перебував у притулку доволі давно. З ним Нора погралася в м'яча і виявила, що рефлекси в собакові чудові – він майже щоразу ловив м'яч. Це життя Норі подобалося. Точніше, вона собі в ньому подобалася. З того, як до неї звертались інші, Нора відчувала, якою її бачить. Було приємно, надійно, затишно. Почуватися хорошою людиною. Розум у неї теж працював по-іншому. У цьому житті Нора багато думала, але думки були спокійні. Співчуття – «Основа моральності», написав філософ Артур Шопенгауер у момент душевної лагідності. Може, це й основа життя. Тут працював молодий чоловік на ім'я Ділан, який від природи вмів порозумітися з усіма собаками. Приблизно одноліток нори, може молодший. У його зовнішності поглядали доброта, лагідність і якась печаль. Його довгий серферський чуб Мав барву хутра золотавого ретривера. В обідню перерву він підійшов і сів біля нори на лавку понад полем. «Що в тебе сьогодні?» – спитав він, лагідно кинувши на норин перекус. Вона, правду кажучи, не знала. Обід в неї був заготовлений з вечора. Відкрила свій обліплений магнітами і календарями холодильник зранку і там його знайшла. У коробочці Нора виявила бутерброд із сиром та мармайтом, і пачку чипсів із сіллю і оцтом. Небо потемніло, здіймався вітер. «От чорт!» – сказала Нора. – «Зараз дощ буде!» «Може, але собаки досі в клітках!» «Перепрошую!» Собаки чують нюхом, що буде дощ, і коли на їхню думку він має піти, то ховаються в будки. — Правда круто? Вони можуть передбачати майбутнє нюхом. — А вже ж, — сказала Нора. — Дуже круто. Нора надкусила свій бутерброд, і Ділан обійняв її. Нора підскочила. — Якого? — вигукнула вона. Ділан подивився на неї вибачливо. І трохи злякано. — Вибач, я тобі плече притиснув? — Ні. «Я просто... я... ні...» «Усе добре». Нора виявила, що Ділан – її хлопець, і що вони ходили разом у школу Гезелтін. І він на два роки за неї молодший. Нора пам'ятала, того дня, коли загинув тато, вона в шкільній бібліотеці дивилася на білявого хлопчика, років на два молодшого, який пробігав під вікном забризканим дощовими каплями чи когось догоняв, чи за ним гналися. То був він. Норі він тоді сподобався, цей далекий образ, але вона його не знала і не думала про нього. «Норстер, у тебе все добре?» – спитав Ділан. «Норстер? Так, я просто...» «Так, усе добре». Нора сіла, але залишила між собою і Діланом невелику відстань. Ділан не мав помітних вад. Симпатичний. І Нора не сумнівалася, що в цьому житті він їй справді подобався. Може, вона його навіть кохала. Але коли входиш у життя, це не те саме, що вийти в емоцію. До речі, ти замовила столик у Джино? Джино – італійський ресторан. Нора там бувала в підлітковому віці і здивувалася, що він досі працює. Що? «Джино, піцарія, сьогодні навечір, ти казала, ніби знайома з їхнім менеджером». «Так, мій тато його знав». «То ти їм телефонувала?» «Так», – збрехала Нора. Але виявилося, що там усе вже зарезервували.